FEMIOS Și după ce a strivit sub tălbi ciclonul și a circei dulce vargă și ciclopii, Uli se întors la curtea Penelopii și în purpură cu arc tesalic tronul. de avalma valma pețitorii jos ca snopi, doar cel care cântase Ilionul poet cruțat, Punea pe liră răzvonul furtunilor cu iambi și cu tropii. Iertau se strunele de aur, Sta vin un cupe și în frigare iedul, Un cer marin curgea spre epidaur, Își fumega mireasma tripiedul, Și mirt, purtând pe fruntea lui și laur, Ardea în lumină ca un zeu edul.